35. Лукас піднявся на майданчик 38-го, і досі притискаючи до грудей невеличку коробку. Це був змішаний поверх із офісами, крамницями, фабрикою пластикових виробів і одним із менших водоочисних заводів. Лукас штовхнув двері і покрукував коридорами порожніми після ринкового очищення. Нарешті дістався головної диспетчерської насосного відділення. Ключ працівника ІТ-відділу дав йому змогу без перешкод зайти всередину. У приміщенні стояла знайома висока шафа з серверами, профілактичний огляд, яких він робив щовівторка. Лукас не вмикав верхнього світла, щоб маленьке віконце у дверях залишалося темним і не приваблювало нічого погляду. Він прослизнув у нішу між сервером і стіною, кинувся на підлогу, виливав із кишені комбінезона ліхтарик. У м'якому червонястому світінні нічного ліхтарика Лукас обережно розгорнув краї коробки, зазирнув усередину. Почувався винним і водночас мучило нетерпіння, захват, відкриття, інтимність того, що він робив. Про вину свою він вбачав не в тому, що знехтував наказом начальника чи збрехав заступникові маршу, не в тому, що затримався з доставкою важливої ноші, яку пообіцяв берегти. Почувався винним за те, що посмів торкатися до її речей, до того, що було її таємницею. Оце і є останки Джульєти Не тіло, яке згнило і загубилося, а сліди її життя. Лукас глибоко вдихнув і на мить завагався, чи не закрити коробку і не забути цю ідею, але потім подумав, що мало б статися з цими речами, якби він їх віддав. Швидше за все, у коробці коперсалися б його друзі з IT-відділу. Вони розірвуть коробку та поділять речі, мов діти, які обмінюються цукерками. Вони споплюжать пам'ять цієї жінки. Лукас повністю розкрив коробку, вирішив у такий спосіб пом'янути Джульєту. Він посвітив ліхтариком усередину і побачив згори стос бункерних ваучерів, стягнутих шматком дроту. Дістав їх і погортав. Це були відпускні ваучери. Десятки невикористаних відпусток. Він підніс їх до Ніздрів і сподобом відчув різкий запах мазуту, яким вийнуло з коробки. Під ваучерами лежало кілька карток на харчування, термін дії яких минув, і стерчав кінчик посвідчення. Лукас дістав його. Воно було сріблясте. Видано для служби на посаді шерифа. Пошукав іншого. В коробці було багато різних карток, але, напевне, сріблясти ще не встигли замінити посвідченням машинного відділу. Не так багато часу минуло від її звільнення за правопорушення до вироку за злочини проти бункера. Лукас уважно роздивився фотографію на посвідченні, зроблену недавно. Джульєта на фото була саме такою, якою він її пам'ятав. Волосся забране назад і гладенько зачесане – Лукас дивився на кучерики, що вибилися з зачіски і упали на шию, і пригадував першу ніч, коли спостерігав її за роботою. Вона сиділа сама і в світлі лампи заплітала в косу довге волосся, вдивляючись у старінки тих своїх тек. Лукас провів пальцями по фотографії і засміявся, помітивши вирази її обличчя. Насуплена, погляд строгий. Джульєта мов би, намагалася зрозуміти, що хоче зробити фотограф, чому чорт забирає, він так довго морочить її голову. Лукас прикрив рота долоня, щоб сміх не перетворився на схлипування. Ваучери поклав назад у коробку, а посвідчення сховав вона грудну кишеню комбінезона, мовби з мовчазної згоди самої Джульєти. Далі увагу Лукаса привернув сріблястий мультитул, зовсім як новенький, надто схожий на його власний. Лукас схопив його і дістав свій із задньої кишені, порівняв їх виймаючи по одному інструменти з її мультитула, захоплюючись тим, як плавно все ходить і як чітко клацає, стаючи на місце. Далі Лукас обтер свій мультитул, аби знищити відбитки пальців. Зняв з нього шматочок розплавленої гумової обмотки дроту і поклав у коробку. Вирішив, що краще носитиме цей сувенір, а його мультитул нехай зникне на складі, чи дістанеться невідомо кому, хто його все одно не зуміє належно поцінувати. Почувши кроки і сміх, Лукас завмер. Затимував подих, очікуючи, що хтось зайде в диспетчерську та ввімкне світло в нього над головою. Поряд клацавий дзищав сервер. Звуки в коридорі стихли, сміх розтанув. Лукас знав, що випробовує доля, але в коробці ще залишалися речі. Він знову почав коперсатися в ній і знайшов різьблену дерев'яну скриньку – коштовний антикваріат. Скринька була не більше за його долоню. Уже за мить він змів її відчинити. Щойно заскочила накривка, Лукас побачив каблучку. Жіночу обручку. Вона мала бути золотою, але важко було сказати напевне. Червоне світло ліхтарика притлумлювало кольори, робило все однотонним і неживим. Чоловік пошукав якогось напису, але не знайшов. Обручка була незвичайною річчю. Він був переконаний, що Джульєта не носила її, коли вони бачились, і тепер міркував, чи належала ця річ якійсь її родичці. Може, передавалася у спадок ще з часів повстання. Він поклав обручку назад у дерев'яну скриньку і дістав з неї іншу річ. Браслет. Ні, не браслет. Витягнувши ланцюжок, Лукас побачив, що це був годинник із таким маленьким циферблатом, що він зливався з ювелірним браслетом. Лукас уважно оглянув циферблат і мить зрозумів, що або його зір, або червоний ліхтарик грають з ним у якісь ігри. Чи ні? Він придивився, щоб переконатись, і побачив, що одна з тонесеньких стрілок відміряла секунди. Годинник працював. Не встигнувши навіть подумати про те, як ризиковано приховувати такі речі, чи про наслідки в разі відкриття, Лукас сховав годинник у нагрудну кишеню. Глянув на самотню обручку в скринці, завагався на мить, а потім і її сховав. Пошукав у коробці, знайшов кілька читів на дні та поклав їх у старовинну скриньку, замкнув її і вклав на місце. Що він робив? Лукас відчував, як ців капоту збігає з чола і струминить вилицею. Від гарячого повітря з задньої панелі ввімкненого комп'ютера чи від хвилювання він обливався потом. Цівки лоскотали шию, і Лукас витер їх об плече. У коробці були ще речі, і він не зміг втриматись. Мусив подивитися. Знайшов маленький записник і погортав його. На сторінках значилися виконані завдання, кожен рядок охайно викреслений. Лукас поклав записник на місце і дістав знак коробки з горток паперу, який виявився доволі грубим стосом аркушів, скріпленим мідними затискачами. На обкладинці той самий почерк, що і у записнику. Напис «Посібник з керування основним генератором». Лукас розгорнув зшиток і побачив незрозумілі схеми і винесені на поля примітки. Здавалося, Джульєта складала посібник сама чи то на підставі власного багаторічного досвіду роботи в диспетчерській для себе, чи як корисні поради іншим. Він побачив, що папір використовувався раніше, але не перероблявся. Джульєта просто писала з другого боку. Повернувши посібник, Лукас глянув на численні рядки друкованого тексту. На полях були ремарки, а одне ім'я обводилося багато разів. Джулієта. Джулієта. Джулієта. Він перегорнув посібник до кінця і побачив іншу обкладинку. Це був оригінальний текст. «Трагічна історія Ромео і Джульєти" свідчив напис. Це була п'єса. Лукас колись про неї чув. Перед ним у серці сервера увімкнувся вентилятор, дмухаючи на розігріти чипи з силиконою дротів. Лукас витерпіти з чола і запхав п'єсу назад. Акуратно поклав згори решту речей, склав до купи картонів вушка коробки, звівся на ноги, вимкнув ліхтарик і запхав його назад у кишеню до мультитула Джульєти. Однією рукою міцно притискаючи до себе коробку, Лукас поплескав по грудях другою, наматуючи її годинник каблучкою посвідчення з фотографією. Усе тісно прилягало до тіла. Лукас похитав головою. Досі не розумів, що він біса собі думає. Коли парубок вислизав з маленької темної кімнати, Висока панель миготливих вогників провела його поглядом.